Rugăciunea a doua pentru taina și mucenicia inimii Doamne, Iisuse Hristoase, Arhereul cel Ceresc, Te iubim, Te slăbim și Te rugăm. Dăruiește-ne taina și mucenicia inimii. străpungi cu smerenia, iubirea și slava Ta. Ajută-ne ca să putem trăi taina și bucuria ascunse în cuvântul Tău când ai zis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 Vin-o ca un prunc și ca o lumină din lumină, din icoana prea sfinte, născătoare de Dumnezeu, când te desprinzi ca să faci pentru noi porunca ta. Trebuie să vă nașteți de sus. Dă-ne să putem rosti: Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și să ne îmbraci în veșmântul de nuntă al iubirii tale, să ne schimbi la față. Prin smerenia ta, fiindcă prin asceza cuvântului ne-ai învățat, prin uscarea trupului de patim ne-ai curățat, prin străpungerea inimii pe demoni i-ai prin harul Duhului Sfânt ne-ai mângâiat, împlinește într-un noi făgăduința, iar când va veni mângâietorul pe care eu îl voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul Adevărului, cel ce de la Tatăl purcede, acela va mărturisi despre mine. Noi jugul tău, cel bun, am luat, ne-am ostenit, ne-am strâmtorat. Neamul cu mucenicie inimii, ne-l ai bine cuvântat, fiindcă noi, neamul nostru, ție, ți-l am închinat și cuvântul pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm ca să-l împlinim putere har lumină credință nădejde și iubire ne dat